Aquí comienza la fleca de Radio RSK Un programa conduit por en Joan Pera Un programa espacial Un programa diferente Porque en estos tiempos y en este barrio luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día 2011 i en aquest temps en aquest temps en aquest període de sense programa hem descobert, hem, ens hem sorprès amb la notícia de que en Joan Pau II, aquíell i a qui estimava tot el món, serà beatificat. Sí senyors, serà beatificat. El 1 de maig d'enguany, per cert, eh, la beatificació serà gràcies a un miracle que va eh, realitzar dos mesos després de mort. Pel que es veu, una monja amb Parkinson li va ressar una pregària dedicada i en Joan Pau II li va curar la malaltia. És curiós com els papes comencen a treballar un cop ja són morts. També, també, hem, sabut, també hem sabut que Messi... Eh, s'han dut la seva segona pilota d'or consecutiva. Només dic que si aquest premi vol ser important de debò en aquests, te en aquests temps xungos que corren, hauria de ser la pilota, la pilota de coure. Per últim, la darrera cortina de humo per distreure la població ha estat paradoxalment l'entrada en vigor de la llei antitabac. Ara no es pot fumar als, als espais públics i des de la fleca hem de dir i què? Què passa? Bé, parlem de coses serioses, si us plau, i per començar a parlar de coses serioses, ara mateix connectarem amb la Sònia Moritz, que viu a Berlín, a veure si això rutlla o no rutlla. <truït> <truït> <truït> <truït> <truït> <truït> <truït> <truït> Bon dia i bona hora. Bon dia i hora. Com està, Sònia? Molt bé, Joan Pera. I tu? Doncs bé, eh, comentava els nostres ràdio i hidroalients que no rutlla això del, de l'estreaming, però que ens podran sentir, si així ho volem fer, a través de, del blog, un cop pengem, el, un cop pengem el, el programa. Doncs que així sigui. Escolta, fico la cunya del... De... Pa nostra de cada dia i si et sembla, eh, comencem. I tant. El pa nostre de cada dia nostra de cada dia, el pa nostra, de cada dia. El pa nostra el pa, de cada el pa nostre cada dia. de cada dia el Pa nostra de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pere En doncs, doncs doncs sí, aquí estem una altra vegada un altre any. Bona any a tothom i, i som-hi. Comencem per la crònica internacional? Doncs mira, jo si et sembla fem un repàs, ja abans l'he fet abans de... quan estava fent els minuts previs al programa. Sí. Eh, si et sembla, podem obrir amb la notícia d'aquesta setmana a Nou Barris, que ha estat l'intent de l'esnonament eh, de... Va, pensava que pandemia. ja ho havies fet. No, no, no, no, no. Eh, he fet la presentació, bé, ja, ja ho veuràs. Però, si et sembla, comencem amb aquesta notícia. I tant. Um, doncs bé, a veure, fent un resum molt breu, perquè tindrem, tenim les declaracions de, del pare d'aquesta família, Pérez Santiago, que ens explicarà de viva veu eh, quina ha estat la situació. De totes maneres, per situar una mica, eh, dir-vos que la família Pérez Santiago va ocupar un pis de l'Incasol els habitatges del governador al barri de Verdum al carrer Marín 28 a... al districte de Nou Barris aquest pis feia temps que estava buit no hi vivia ningú com tants d'altres d'aquesta promoció eh, i, i hi ha, no d'aquesta promoció hi ha milers d'habitatges públics que estan tancats mentre el país eh, es amb la crisi i si la gent no es pot emancipar i bé, no us explicaré res que no que no sabeu ja. Doncs bé, la família Pere Santiago, amb tres fills petits, un d'ells el gran malalt eh, diagnosticat amb epilèpsia, esperaven pel proper, o sigui, pel passat eh, 12 de gener, aquest passat dimecres, una ordre de desnonament del jutge llançada a instància de l'Institut Català del Sol, l'anteriorment anomenat IncaSol. Eh, en paral·lel al desnonament, els serveis de l'EAIA s'ocupen d'infància consideraven que la situació d'un dels fills pot ser greu doncs hi ha una manca d'estabilitat econòmica un habitatge estable no hi, ha, no hi ha una fàcil inserció laboral dels pares, etc. Tot i així, consideren que hi ha un bon vincle afectiu-familiar uh, Les preguntes que ens venen al cap uh, haurien de ser doncs, quantes famílies treballadores mantenen no tenen ara ja aquests suposits de risc eh, les dades parlen d'un 20% de nens de Catalunya que viuen per sota del guindar de la pobresa. Es pot culpabilitzar exclusivament els pares d'un problema social general que viu tot el país? Quina responsabilitat tenen els polítics i el sistema econòmic sobre tot això? Eh... Doncs bé, a... nosaltres, com us deia, Sònia, tu, tot, sí. vam anar aquest dimecres a, a... a realitzar suport al, al piquet veïnal que, que es va unir per fer front a aquesta ordre de desnonament que ja us avanço que al final no es va produir. És una petita victòria, tal com nosaltres vam anunciar al Twitter de la fleca Ràdio RSK, però eh, certament, certament la situació és crítica ja no només per la família de Santiago, sinó per un munt de famílies que sense ingressos se vean amenazadas por no poder pagar el jugué o, o por no poder uh, abastir adecuadamente seus hijos si os parecem a escuchar las declaraciones del señor Gabriel Pérez uh, que ver, ¿qué nos dice? es la persona afectada, adelante entonces vimos una opción aquí que estaba este piso durante 5 años cerrado entonces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 tranquilos que nos dieron una vivienda de verdad me quitaría me quitaría un piso un, un peso de encima eso para mí sería tremendo que yo pudiera costear el, el, no digo que me lo regalen porque yo no quiero nada regalado, gracias a dios eh, se gana el sustento entonces quisiera una vivienda aunque aunque no sea un gran palacio pero para que se metan mis hijos y poder costearlo Bueno, decirle sí. mi agradecimiento a todos los que han venido, sí. tanto de televisión, de radio, del no, periódico, de los ¿sí? de la gente de, de la síndica de Greus, de, de esta gente que han venido de la calle Argullós, sí. todos, mi agradecimiento a todos. Conmogadores de... declaracions Sí, sí, la veritat és que eh, eh, Sònia, com t'ho explicaré dóna molta responsabilitat a, a aquest humil programa que és La Fleca el fet de que una família t'obri les portes de casa seva i, i en fi és, és, és, és molt colpidor, la veritat és molt colpidor uh, només, només abans de passar a la crònica internacional que tens preparada Eh, només dic que eh, el Salvador que mencionen eh, al començament de les declaracions, sí. El Pérez és Salvador Torres, que és militant i activista social de la trobada alternativa de Nou Barris, també està ficat en, en la plataforma per l'habitatge 600x20, que és d'on hem tret aquesta informació que jo he comentat anteriorment. I dic que he contactat amb i que en properes fleques comptarem amb la seva presència perquè ens faci un resum o ens informi a, a nosaltres i als nostres revivió d'agents per, per, per, per poder saber doncs, les tasques que desenvolupen. Només dic, només dic, per acabar, que des de fa setmanes la família Pérez Santiago eh, compta amb el suport legal de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris i de l'associació 500 per 20 que defensa un parc públic de lloguer. Eh, L'advocat d'aquesta associació va presentar a mitjans de desembre una reclamació davant el Consorci d'Habitatge de Barcelona per un pis d'emergència social, com reclamava la síndica de Greuges, que recolza la família, per cert, la síndica de Greuges, Eh, la qual cosa hagués comportat la paralització del desnonament d'aquest dimecres passat el silenci del patronat però ha donat peu al nostre, a l'advocat de l'associació a presentar un recurs administratiu per vulneració dels drets de la vida la integritat física i el dret a no patir, tractar inhumà i degradant com és el cas Sònia i tant Sonia, dit això, eh, què ens, ens tens preparat? Bé, eh, tal com tu has dit abans, l'actualitat mana, ens dicta l'agenda. Primer ens ha dictat l'agenda de, de Nou Barris i, i també ens dicta l'agenda internacional. Suposo que estarà, estaràs al, al loro del, del que ha passat a Tunísia. Sí? O del sí, sí. que està passant a Tunísia. Sí. Podríem fer quatre línies... Quatre aclariments mínims per contextualitzar i entendre una mica què està passant, què et sembla. Anavant, com vulguis. Bé, um... la informació que ens arriba, ens arriba a compte gotes, filtrada, però se sap que des de fa algunes setmanes passen coses. Aquestes coses agafen forma en manifestacions i protestes i enfrontaments, Passen coses al carrer com sempre, però s'expressen malgrat la censura per Internet. Destaca amb aquestes coses que estan passant al magrib, Argèlia per una banda, però sobretot Tunísia. on milers de persones han sortit als carrers, eh, des de fa des de gairebé des de Nadal, eh, per, per reclamar llibertats i... I, i en contra una mica els motius, són una mica els de sempre. En contra de la liberalització, és a dir, l'encariment dels preus, la manca de llibertats i la violació dels drets humans. Tot va començar a Tunísia amb la mort d'un jove en carrera universitària que estava fent treballs il·legals per sobreviure, pel cas és venda amb de fruita, i aquest jove, doncs, va ser colpejat i, i denigrat per la policia i el tio es va immolar, es va cremar a l'ubonzo com a senyal de protesta. déu nhi uh, per arribar a aquest punt, de què estem parlant, eh? Un jove amb carrer universitari de 26 anys, Mohamed Bouzizi, que estava venent fruita il·legal i van vindre la policia, el van fer fora, el van pagar i li van tirar la mercaderia. Perquè de fruita és uh, il·legal si la vens pel carrer. Tot i així, el jove és, és un informàtic et, de formació. Déu-n'hi-do. Doncs perquè vegis una mica uh, quin ha estat el detonant. Al principi, les protestes eren contra l'atur pel dret al treball, contra la precarietat i la justa redistribució de les riqueses i també amb solidaritat amb aquest jove, però darrerament han anat adquirint una nova, una nova dimensió i s'han convertit en, en una revolta contra el règim de Ben Ali. La corrupció, la cleptocràcia i, i el nepotisme del règim de Ben Ali. Que ben Ali, cal dir-ho, que és el president de Tunísia o ho era, si no me... era fins aquest matí, des de l'any 1987, que en el seu cas va fer un cop d'estat contra el que hi havia abans. Tot un demòcrata. Déu-n'hi-do. Uh, per tant, les protestes que van començar en, un, en una regió obrera i, i, i agricultora del, del sud de Tunísia, es van anar esparcint per, per tot el país fins a, fins a arribar d'alguna manera a, a fer fora el president, a, a derrocar el president. Es parla que és la primera revolta àrab en el qual un, un, un dictador ha estat, ha estat expulsat. Bueno, a, a... Ha sigut una, una revolta social, juvenil, però el degoteig de ferits, morts, intents de suïcidi han estat bastant, bastant elevats. Això, això de què ha estat expulsat? Aquest home ha sortit per cames i ha demanat asil a si la... Aràbia Saudí, si no m'equivoco. Al principi volia demanar asil a França i em sembla que a Malta, però em sembla que han que Antic no. Suposo que és una estratègia de... De, com de dir no volem un tio aquí malgrat que la, el, Frans, el Frans Sarkozy em refereixo no volem aquest tio aquí perquè encara ens estabilitzarà el país, tot i que durant anys i anys ha sigut el nostre aliat amb aliats així perquè vols enemics exacte, i aquest home doncs el que el, el, la informació encara és una mica una mica eh, minça po, poqueta però les últimes informacions que, que disponem des d'aquí de la fleca és que la pressió popular, la revolta ha tingut èxit perquè ha, han arribat a, a derrocar el president, el dictador Ben Ali. Tot i així, ben, ben, ben Ali ha fotut el camp per potes perquè no li passés el mateix que, que Ceaușescu, que el matessin però a la vegada també hem, hem pogut veure que el, el que ha pres el poder no deixa de ser un, una persona que estava ben Benalí des de l'any 99, que per tant és una persona que, que està d'alguna manera a les ordres del que realment sempre ha sigut el poder en aquests països, que no és una família, sinó sempre ha sigut l'exèrcit el que té les rendes de l'Estat. Per tant, hem vist que, que Benelí ha fotut el camp, però que el poder continua estant on està. És a dir, ha hagut un cop d'estat, un, un cop d'estat des de dins de, del propi establishment, i ara hem de veure una mica què passarà. Però la, la lluita continua. Això pel que fa a Tunísia. Això pel que fa a Tunísia. Uh, Tunísi... Algèria, Algèria? Algèria? Algèria? Algèria? Ah, també està així, el que passa que o una de, o una de dos no ens arriben suficientes notícies per poder, fer, per poder tindre una imatge clara del que està passant o per altra banda la protesta és molt més lenta o està adquirint un, un, una dimensió molt, molt més lenta que la, la, la, tun la Tunesina però, o, o, que també pot ser que sigui molt més fortament reprimida. Uh -huh. el... Argèlia no deixa de una mica el, re... el mateix fons, és a dir, l'augment de preus, especialment dels productes bàsics, l'atur, especialment l'atur juvenil, el deteriorament del... dels serveis bàsics i la corrupció de... dels governs. I la corrupció dels governs. per què fa el, el referèndum d'independència al sudan. Eh, tenim, tenim res? Algun brioixet per comentar? Sí, un brioixet. Intentaré ser breu. A veure, el sudan, el sudan és un dels països més grossos de l'Àfrica, ocupa una extensió impressionantment grossa i va des del sud d'Egipte, de, és a dir, des del sud de les piràmides, des del desert fins al que diguéssim la sabana fins a la selva, d'acord? És un país molt, molt gros, en el qual hi podem trobar de tot. Principal, principalment al nord del país hi trobem eh, una majoria àrab i musulmana que s'identifica amb el govern i al sud hi trobem l'Àfrica negra, cristiana i, i animista, és a dir, aquestes re, religions tribals i coses així, que s'identifiquen una mica amb els rebels del sud. Um, el sudan, des, del, des de la seva independència, um, va, va agradar del colonialisme, és a dir, els, els seus els colon, um, colonitzadors havien sigut al Regne Unit i Egipte, unes estructures de poder molt centralitzades, que sempre havien estat en mans dels, dels que diguéssim els àrabs musulmans. Des dels anys 50 fins avui no hi ha hagut un dia que no hi hagi hagut guerra al sudan perquè vegis um, una mica la situació. No sé si tens en ment aquelles imatges d'aquells nens negrets amb una panxa inflada, amb plens de mosques als ulls... Sí, sí, sí, sí. Crec que, això... Crec que tots els nostres ràdio lliure ullents uh, tenen aquesta imatge ben present, sí. Uh, això això és... És això és el sudan. Això és el sudan. Això és el sudan. Doncs des dels anys, des dels anys 50 hi ha hagut guerres, guerres constants entre el nord que intentava imposar l, la l islamització i, i l'arabització forçada al sud i la resistència al sud a, a, a per part d'aquesta població les polítiques que venien des de la capital. Tot manit amb grans matances, una pobresa elevadíssima, un, un, un índex d'analfabets altíssims. Per tant, és un dels conflictes més d'aquests més prolongats i més complicats que podem trobar en, en el món. Tot i així, el 2005 van arribar a un acord de pau entre el nord i el sud entre els rebels que havien pres armes des dels anys, des dels anys 50 amb el govern eh, per, per un, un acord de pau. I aquest acord de pau, entre altres coses, eh, establia que el sudan del sud, és a dir, el sud, aquesta part negra, podia optar a un referèndum d'autodeterminació. Aquest referèndum d'autodeterminació es, es va començar a votar la setmana passada i des, de, i des de fa uns diess doncs, eh, s'està votant perquè el referèndum no és un dia sinó que és, dura durant unes setmanes i s'espera doncs que que arreu d'aquest referèndum donc hi hagi un, un nou estat, ja que la majoria de la població està en favor de, de l'independència i i els sondejos indiquen que els subsudanesos subsudane sud optaran de forma acaplaradora per la separació. I de moment ja s'han vist doncs, mostres, de, escenes de, de, de goig i anel de llibertat i una elevada participació. Um, un dels, del, del, dels punts més claus és que el, el sudan del sud té petroli Ostres. i que és el segon lloc, on hi ha més petroli d'Àfrica, del continent africà, i, i d'alguna manera doncs, també hi ha la lluita entre, entre els xinesos i els nord-americans per a veure qui s'endúen les, les llicències. Déu-n'hi-do, Sònia, déu, nido, Sonia, déu, nido, déu nido. Uh... Un cas que m'agradaria afegir, que el govern espanyol ja ha dit que, a través de, la, de Trinidad Jiménez, ja ha dit que, que reconeixerà la independència del de sud del Sud, però a la Trinà Jiménez, a preguntar-li per Kosovo o, o pel dret d'autodeterminació dels pobles de la península ibèrica, va dir que no. Sense, sense novetats al front, no, llavors? Exacte. Bé. Però, bé, bueno, potser al part... febrer assistirem al la... naixement d'un nou estat, a l'Àfrica, i... i la novetat d'aquest estat és que pot ser el primer estat en el qual les fronteres no estaven no estaven dibuixades a la conferència de Berlín, que va ser la conferència que abans de la Primera Guerra Mundial es va repartir Àfrica entre els diferents estats europeus, França, Anglaterra, pel cas. Déu-n'hi-do, eh, ben interessant això que ens expliques. Eh, suposo que al febrer reprendrem el tema un cop el referèndum hagi estat tancat i sàpiga quina és la decisió, però sembla ser que és prou clar que la població en aquest sentit està a favor de, de, de la independència, no? de crear dos estats del Sudan.: Això sembla, Això ho sembla. Molt bé. Uh, Sònia, mira, són, portem 28 minuts de programa 29 ara mateix. Uh, si et sembla eh, fem, fem una pausa, fare Farem una cunya de, de la fleca, una falca. Escoltarem. Uh -huh. La gent normal del grup Manel és una versió del Common People de Palp um, i, i, i tornem de seguida en tot, cas, en tot cas a la tornada a la tornada parlarem de, de la coordinadora de Ràdios Llibres de Catalunya que es presenta divendres vinent i també parlarem de, de, de diferents temes diferents magdalenes que la Sònia ens farà menció en relació a, a la relació dels ex i, i les empreses les multinacionals espanyoles privades. Eh, també parlarem dels treballadors, dels treballadors de la Nissan, d'un atac incendiari a l'oficina de treball de la Generalitat de, a Nou Barris i de la convocatòria de l'Agrà General a Catalunya pel 27 de gener realitzada per la CGT. Gràcies. Eh, i us presentarem per descomptat al blog l'entrevista que tindrem a la segona hora a partir de les 12 del migdia. Ara, de moment, us deixem, us deixem amb una falca i la gent normal de Manel. Què passaria si un dia Jose Mourinho fos el teu entrenador?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 Radio RSK no corazón, ahora y siempre Cuando estoy en Barcelona, le escucho Lo 7.7.1 Da frecuencia modulada ese si estoy fuera, estoy en Madrid En el www.rsk.cat S'havia estat cultivant Per Grécia jo havia pres que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plou, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. La nostra de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pere. Doncs bé, continuem a Ràdio RSK, el 107.1 FM. Eh, us, he, us he de dir que avui el programa no està sortint en directe per, per l'estreaming, pel 3 www.rsk.ch. De totes maneres, com deia al començament, hem d'agrair a, a la comissió tècnica i a la comissió local per, per l'estudi tan xulo de Ràdio RSK que ens estan deixant i de ben segur aviat no hi haurà aquests problemes ni accidents eh, o almenys els reduirem a la seva mínima expressió. Sònia, continues aquí? I tant. Sònia, mira, eh, com, com havíem parlat, jo ara parlaré de, de de la presentació de la coordinadora de Ràdios Lliures, eh, sí. que es produirà, això és important, el 21 de gener, el proper divendres, a partir de les 8 del vespre, al Centre Cívic de Can Bastet, a tocar de, de precisament l'estudi de Ràdio RSK. Les ràdios que hi assistiran són... Ràdio Pica, eh, una històrica de les ràdios lliures a Catalunya. També comptarem amb la presència de Ràdio Bronca, eh, una altra ràdio lliure, històrica. També tindrem a contrabanda que tenen seu a la plaça Reial. És una ràdio que, Déu-n'hi-do, eh, funciona força bé. Eh, ràdio Línia 4, que actualment no està matent degut als problemes que tenen el, la gent del Casal de Joves de Prosperitat i Ràdio RSK que, bé, eh, avui, per exemple, eh, no estem emetent per streaming, tampoc és que tinguem una emissió en FM gaire gran, com diu aquell, és gairebé ridícula, eh, tenim problemes és una forma de dir-ho, eh? cal, cal especificar, és una forma de valorar la feina de, de Ràdio RSK. Eh, arribem només a uns quatre carrers de nou barris. En tot cas, jo he estat fent la prova ara eh, amb el meu transistor personal i s'escolta, s'escolta, sortint per la FM. En tot cas, eh, aquesta coordinadora... Eh, que té una pàgina web que podeu visitar, eh, de fet us recomano que la visiteu, és eh, radio, radioslliures.info amb això ja sortirà la pàgina eh, radioslliures.info eh, on us mantindrem informats de tot plegat, dels propers actes i en particular, com us deia, d'aquest proper acte el 21 de gener al Centre Cívic de Can Basté. A banda d'una xerrada moltíssima Eh, on es farà no la lectura del manifest perquè eh, no volem donar la xapa vam decidir entre totes les ràdio lliures que donar la xapa era innecessari el que farem serà eh... Ipa, música de fons sí. eh, doncs això el que farem serà fer una presentació una breu presentació de cada ràdio lliure i fer eh donarem les raons de perquè l'impuls aquesta coordinadora de, de Ràdios Lliures eh, finalment acabarem amb, amb el que vindria a ser eh, la, una xerrada de debat, tot això Sònia, eh, ho anuncio ara ho podreu seguir per, per la fleca farem un programa especial, Sònia i jo eh, per tal de cobrir l'acte punxarem tota la presentació de les Ràdios Lliures, punxarem també la xerrada de Bart i, mentrestant, la senyora i jo anirem, mirarem d'omplir els possibles buits que puguin ocórrer. Molt bé. Tot això, divendres vinent. Si et sembla, eh, en, aquesta pàgina, en aquesta pàgina web que jo deia, radiosliures.info, hi ha una cosa molt curiosa, jo crec que en certa manera divertida, que a banda de les explicacions més profundes i d'articles en relació a les ràdios lliures hi ha uns manaments de les ràdios lliures una mena de decàleg són 10 punts eh, inspirats vull dir, la idea ja ve des de Moisés però, però penso que val la pena llegir-ho perquè tota aquella gent que no tingui clar de què van les ràdios lliures aquests manaments a les ràdios Eh, els, hi faran, els hi aportaran una mica de llum. Eh, si et sembla començo a llegir-ho. Miraré, miraré de no, de, de no sé jo ara qui ni molt la xapa, però ja com et comento penso que val la pena. Eh, mira, el primer punt d'alguna manera sí acaba val la pena, perquè la majoria de la gent que escolta les ràdios convencionals no en tenen ni idea de que és una ràdio lliure per tant, de tant en tant és necessari i, I de recordar... manera se deu obligatori recordar què és el que hi ha darrere d'una ràdio i quina, i quins valors i quins i quins criteris anal als Exacte, doncs passo temps rau, temps rau, si que, que paga la pena i, i ho llegiré com una persona convençuda que et paga la pena. El primer emanament Així que sí, sí. Molt bé. El primer emanament és la ràdio lliure és un projecte de comunicació activa, antiautoritari, autònom i autogestionant. Això vol dir que no obeiràs. Segon punt, una ràdio lliure no obeirà els dictats de poders externs, públics o privats i realitza una comunicació lliure. No et sotmetràs. Tercer punt, una ràdio lliure no demana permís per existir ni als partits polítics, ni a les confessions religioses, ni als patrons. No demanaràs permís. Quart punt, una ràdio lliure no m'enllevarà el seu passat de lluita competint amb d'altres projectes per obtenir una autorització governativa. No vendràs al teu germà. Cinquè punt, les ràdios lliures difonen la cultura lliurement, sense pagament de quotes o taxes d'explotació industrial. No t'expoliaran. Quart punt, la eh, punt, les ràdios lliures emetran el diàl·l amb igual de condicions amb d'altres mitjans, quan a tecnologia ho sà, àmbit de cobertura o potència. No seràs menys. Setè punt, les ràdios lliures autogestionen amb aportacions dels seus socis i no dependran de finançament públic condicionat a l'obediència o la censura. No mendicaràs. Vuitè punt, les ràdios lliures han d'estar tingudes en compte en la gestió col·lectiva dels recursos d'emissió. Et faràs sentir. Nové punt, les ràdios lliures defensen col·lectivament la seva llibertat d'emissió. No et deixaràs trepitjar. I per últim, el de ser punt, les ràdios lliures no permeten la censura interna o externa. No s'estanarà. <coughs> Doncs bé, fins aquí el decàleg, aquest que us comentava. Eh, us torno a recordar, el divendres 21 de gener, a partir de les 8 del vespre, podreu assistir en persona al Centre Cívic de Can Basté. Hi haurà actes de poesia, hi haurà una performance, hi haurà la xerrada de debat, la presentació de la coordinadora de Ràdios i Lliures, i hi haurà beguda i també hi haurà sopar, un sopar probablement begà. Dic probablement perquè tot això caldrà dependre de, de les persones que ho facin, però la proposta és que, que, que sigui vaga. Eh, uh, Sònia. Digue'm. Uh, divendres vinent ens toca ficar-nos al món de feina i, i repetir un programa tipus Vaga General 29S. La far el farem amb molt de gust... I també recordar, per, per, per si ha algun despistat que ens està escoltant, alguna despistada, que el centre cívic de Can Basté es troba al barri de Nou Barris, concretament al turó de la Peira, i que l'estació de metro més propera és Virrellamat, de la línia 5. Doncs, què de dir? Gràcies. I, i bé, eh, si et sembla, podem continuar amb, amb l'ordre del dia. Ara vénen una sèrie de magdalenes, uh, sí. et pregaria que fossin magdalenes que no ens acabin sortint pastissos, perquè ja, són, són molts punts, la veritat és, o sigui, hi ha molt, molt a dir, eh, no m'agradaria que es quedés res sense dir, però ens haurem d'apretar el cinturó, i si et sembla, quan acabis, eh, presentem l'entrevista que tindrem avui. Com ho veus? Molt bé, molt bé, doncs, molt bé quan vulguis. Som-hi, comencem pel més important... Això és una valoració subjectiva, però des de la fleca, com que seguim els manaments de les ràdios lliures, fem el que volem. La primera és que la CGT ha convocat una vaga general pel dia 27 de gener. Se'm sent? Sí, se't sent perfectament. Se'm sent. La CGT ha convocat una vaga general pel 27 de gener, que potser ens farà tornar a fer un programa especial... Això ja ho discutirem en l'assemblea. Però la CGT ha convocat la vaga general i ho ha fet acompanyat de tres sindicats. Eh, el, la CNT, Solidaritat Obrera, i i la Coordinadora Obrera Sindical. D'alguna manera són tres sindicats alternatius que no van de mà en mà amb l'UGT i Comissions Obreres. La vaga general, doncs, eh, es eh, circumscriu en tot l'estat espanyol i la data és pel dia 27 de gener, un dia abans de que el govern espanyol eh, modifiqui la proposta del pacte de, Tolero, de Toledo de, de reforma de les pensions. Molt bé, déu que se'ns ve a sobre, eh? Amb la reforma de les pensions. Ja en parlarem, ja. Déu-n'hi-do. També ha de ser a veure quina, a quina resposta hi ha en aquesta vaga general pel fet de que no hi hagin els dos sindicats majoritaris, o majoritaris i, i, i venguts, d'alguna manera. Sí, d'alguna manera. I, manera. I, I a veure quina resposta, a, quina resposta té. Potser el fet de que no hi hagi CGT, i UGT i Comissions Obreres encara fa sortir més gent al carrer. Això ho de veure, però és una bona notícia perquè la lluita ha continuar... I la reforma de pensions, tant com la reforma laboral, s'ha d'aturar. Segons briuixet. Eh, els treballadors de Nissan accepten una rebaixa dels seus drets per poder seguir treballant. També bastant, eh, bastant curiós, tot plegat, que el dia que es declara una vaga general, els treballadors de Nissan hagin aprovat un referèndum un pla de mesures pel qual accepten la rebaixa de les seves condicions laborals per facilitar a la multinacional japonesa Nissan que adjudiqui a Barcelona la producció del nou model de furgoneta pick i tinguin una garantia de feina per més temps. Cal dir que el 70%, el 70 dels treballadors de, de, de Nissan en pertanyen al sindicat Comissions Obreres. Què més ens toca? Doncs mira, doncs mira eh, la relació dels ex-presidents de govern espanyol... Ah, sí, sí, i tant. Amb les doncs, privades. Aquesta setmana ha sortit, a, ha sortit a la premsa que el, el senyor José María Aznar i López doncs, ha fitxat per Endesa com a assessor amb un salari anual de 200.000 200 euros. És a dir, una, una multinacional elèctrica especialitzada en l'estafa a gran escala crea cerca criminal de guerra per promocionar l'energia nuclear. Això cal ja, dir que no, ja, no és ja, meu, ja. sinó que és del senyor Pecasa Coberta, que li hem usurpat aquesta frase que descriu una mica quina és la situació de, del senyor Osnar. La pot repetir la frase es... perquè és de xapó? Multinacional... Uh, L'he perduda, però te la puc tornar a buscar. A veure... Multinacional especialitzada en l'estafa massiva, multinacional per promoure l'energia nuclear, és bona, és bona. És aquí. Multinacional elèctrica especialitzada en l'estafa a gran escala? Cal recordar que Endesa és la, la que... Va, a totes les, comar a les comarques gironines, fa un temps amb la nevada es van quedar a les fosques, uns quantes setmanes, uns, alguns barres de Barcelona també es van quedar a les fosques, degut a, la, a la poca, al poc manteniment que fan del, dels seus, de les seves infraestructures, però que a la vegada és una empresa que factura, factura i no, i no, i no para de créixer, a part d'expoliar energia arreu del món doncs aquesta multinacional elèctrica a gran escala cerca criminal de guerra per promocionar l'energia nuclear. Van a, dir, van a dir que el president José María Aznar López, eh, com tota la resta d'expresidents, perquè Felipe González també ha estat contractat per Repsol, si no m'equivoco... Felipe González per gas natural. Ah, gas natural, gas natural, d'acord. Eh, a banda del sou milaurista, no, 200 milaurista eh, continuen cobrant la pensió com a, a expresidents que es situa al dels 80.000 euros eh? vull dir, tot això suma eh? sí, tot això suma I, també i... hem vist que altra, altra gent que estava en el món polític actualment doncs, ha tornat a, ha anat a l'empresa privada, podem parlar de, de David Marí, Ernest Banach i, i Montilla Rodrigo Rato. Crisi? Rodrigo, Rato Rodrigo Rato, Saplana... Crisi? On? Crisi? On? Democràcia? On? En fi, ja um, ho n'hi do, ja ho n'hi do. Això, això, si no escalfa i, no, i fa bullir la sang, no sé què ho ha de fer, No sé què ho ha de fer. Eh? No sé fer. Som-hi, continuem. Um... L'altre dia ens vam... Um, bé, ens vam enterar pel, pel Twitter de la Fleca que hi havia un tuit de la Hainer que és un, un projecte d'obedència informativa que es va produir un atac incendiari explosiu contra una oficina de l'atur OTG a Barcelona i ens hem enterat amb un comunicat que a l'inici de l'any nou intentaré llegir-ho, està en castellà en el inicio de un nuevo año cada una de nosotras se enfrenta a una reflexión sobre el, eh, su pasado y su futuro más inmediato. En este sentido hay una cosa que tenemos muy clara. El actual contexto de aumento de la miseria y del endurecimiento de las condiciones de vida no va a desaparecer en los próximos meses, sino que va a extenderse y profundizarse. Por hecho es que, a partir de esta base, el día 4 de genero, es va produ uh, uh, uh, uh, es va produir un, una... la col·locació d'un artefacte compost per varis litres de combustible i algunes bombones de camping gas davant de l'oficina de la Tour OTG de Nova barri situada al passeig Vall d'Aura. l'oficina es troba a pocs metres de la comissaria de la guàrdia Urbana i situ el, el comunicat que al parecer no sol és demasiado inútil com per a protegers cotxes durant les que al parecer no solo es demasiado inútil para proteger sus coches durante las manifestaciones, sino que también es incapaz de evitar un ataque nocturno que se de desarrolla prácticamente en su cara. Es así, es y así, base... es así, quiero decir, la comisaría está efectivamente, como tú señalas a pocos metros. Y eh... bueno, el comunicado eh, una mica reflexiona sobre els nivells de violència tant estructurals com com la violència contra la, la, la classe oprimida i la, i la que exerceix aquesta cap a la classe prosistema i bé, continua una mica el, el manifest així una mica en plan, una mica panflatari però acaba resumint dient, vienen tiempos duros hagamos que ello, que de ellos tiempos de lucha, protegemos más Proponem més foc. Doncs aquest és el panorama. És el panorama. Eh, si et sembla, podem acabar aquest, aquesta secció de Magdalenes amb, amb, amb una invitació? Podem convidar sí. a la gent a assistir a certa exposició? Bé, l'exposició eh, es titula 100 anys de narcosindicalisme, i és del dia 15 de gener fins al 15 de febrer, a Barcelona, al Museu d'Història de Catalunya, a la plaça Pau Vila, número 3. És una exposició altament recomanable, i encara no hi ha anat, però ben segur que hi assistiré. Um, I té molt, veure, té molt a veure amb el que la nostra entrevista ens explicarà a partir de, re, de <coughs> a, a partir de un minuts, acta, quan tampora això. Si et sembla, tanquem, tanquem, el pa nostre de cada dia i i i, i fem sin diu, forn per... fem fem de l'entrevista que tindrem a continuació. El pa nostra de cada dia Alpa nostra de cada dia El pa nostra el pa nostre de cada dia El Pa nostra de cada dia amb Sonia Moritz i Joan Pere doncs aquí el pa nostre de cada dia eh, aquest petit resum una mica anàrquic, una mica caòtic sobre les notícies veritablement importants ja us ho deia abans, això de la beatificació de Joan Parra segon a qui li pot importar un cop està mort que faci miracles caldria veure quina mena de miracles fa per cert, no ho he dit però... i per qui els fa i per, i per qui els fa, sí Eh, per cert, no ho he dit, però eh, aquest primer pas de beatificació del primer demat d'enguany és el primer pas de cara a convertir aquest home polonès en sant eh, i vosaltres us demanareu què ha de fer aquest home un commor per arribar a sant Doncs bé, el primer pas per ser beat és eh, reconèixer un miracle el miracle aquest del Parkinson que us he comentat ben a l'inici i li faltarà un segon miracle eh per arribar a Sant. Us recordo que aquest home ja és mort des de fa temps i eh, us convido, us animo a que fregueu a, a aquest Sant Pare perquè potser sou els afortunats d'un miracle. Per acabar, eh, no per acabar, sinó per ensat a la següent secció us faig cinc cèntims eh, amb l'ajuda de la Sònia que, que, que, que bé, en fi vam anar, vam, us explico ja, eh, bon començament el passat 28 de desembre la Sònia, jo i un tercer company que mantindré en l'anonimat vam assistir, bueno, no, puc dir que és Mourinho, el Mourinho de la nostra Falca, falca. Eh, vam, vam fer un viatge molt, molt agradable, molt entretingut, va ser un dia molt maco, cap a Girona, cap a la ciutat de Girona, per entrevistar el professor historiador Xavier Díez. Um, el Xavier Díez ens va parlar del seu llibre, va ser el punt de, de partida de la conversa, ens va parlar en una cafeteria, un parèntesis, per això sentireu una, un cert xivarri de fons però però bé, això li dona caliu uh, bé, doncs com deia el punt de partida de la conversa va ser la, la, els comentaris entorn al seu llibre eh, La venjança de classe les causes profundes de la guerra civil del 36 uh, Sonia, ens, ens presentes una mica l'home, bueno, si vols t'ajudo, no sé com, com, com ho fem Potser que uh, d'alguna manera que es presenti, que els nostres ràdio lliure oients la... se'l se facin, se facin seu escoltant-lo. Bé, dir que és un, un historiador, uh, és un historiador nascut a Barcelona, un historiador d'història contemporània, també um, llicenciat en filosofia i lletres... És autor de diversos, de diversos llibres sobre història i cultura del pensament llibertari. També ha escrit poesia i i té moltes coses a dir. Actualment um, és investigador del Centre de Documentació Històrico-Social i, i bé, uh, d'alguna manera també és una persona molt activa i i com diu ell, resistència passiva contra l'incompetent autoritari. Doncs bé, eh, jo només afegir a aquesta presentació, a aquesta breu presentació que ha fet la Sònia Moritz, dir-vos que l'entrevista està enmarcada dins del tercer capítol de la sèrie eh, El programa de Ma Llaia, que potser recordareu que són entrevistes que, va, que vaig fer a la meva iaia, he decidit emmarcar-lo perquè la presentació de l'entrevista serà molt semblant. Eh, és el Xavier 10 explicant coses ben interessants des d'una perspectiva no tan sols acadèmica, sinó personal i poètica. I us recomano que la sentiu. Eh, ben probablement a banda de a que avui eh, avui mateix penjar el programa que estem, mm, estem realitzant actualment al blog. També penjarem l'entrevista per separat, perquè eh, veritablement diu coses molt interessants. Eh, El Xavier Díez li interessa molt la casuística de, de les raons profundes, en aquest, cas, en aquest cas de les raons vinculades a, a, a l'esclat de la guerra civil. Eh i trobo que eh, val la pena poder accedir directament a l'entrevista. Eh, molt, recoma, molt recomanable, parla del passat, però sense gaire esforços podreu establir analogies amb el present. No estem en un nou 36 però certes circumstàncies eh, s'hi assemblen força. Eh, per exemple, el Xavier Díaz ens parlarà de, ho podreu sentir, ens parlarà una vaga de lloguer que va haver als anys 30 i eh, per què no una vaga de lloguer a l'actualitat mm, és una idea, és, és, és imaginació res, no hi ha res nou, això també ho diu el Xavier Díez si hi haguessin coses noves ja les hauríem descobert si no nosaltres algú altre i per tant el fet de recuperar un relat una història viscuda en, a Catalunya, a l'estat espanyol, a la Península Ibèrica, no està de més. El Xavier X eh, ens parlarà al voltant d'una hora, una hora. però, com us dic, eh, la Snia i jo considerem que paga molt la pena el fet de, de sentir eh, els raonaments que realitza en Xavier Die, el professor historiador Xavier Díez Sònia, tu diràs? Doncs res, agrair la connexió. Eh, aquí a Barcelona aquest matí fa rasca, fa fred, però m'imagino que Berlín sí. deu ser l'hòstia, no? No, avui ja estem a 10 graus. Sí, okay, Segurament sí. estarem a la mateixa temperatura sí. que aquí baix. Sí, però mira com canvia la perspectiva, eh? Hòstia, aquí quin fred fa i tu no. Aquí només són 10 graus. Sí, sí, sí. Eh, Sònia... Eh, tornarem a connectar divendres vinent. Així ho farem. Ara, de moment, eh, ho, ho, deixem, ho deixem aquí. Eh, us deixem amb el tercer capítol del programa de Maiaia, en aquest cas, amb l'entrevistat de Luxe, en Xavier Díez. I abans, abans però, us deixarem amb... amb... Ui, ja, ja ho he dit. Que escola si s'ha colat, us deixarem amb, amb una falca, amb la cançó de Los Illegales Tiempos nuevos, tiempos salvajes i a continuació i així eh, l'entrevista amb Xavier Díez ha estat un autèntic plaer us emplacem la setmana vinent per tot aquells que no pugueu apropar-vos fins al centre cívic de Can Basté, a seguir el programa especial la fleca especial eh, presentació de la coordinadora de Ràdio Giures de Catalunya. Eh, Sònia, tu diràs... Un petó ben gran. Un petó ben gran, ha sigut un plaer i que el 2009 ens porti molt pa. El 2009? El 2011. Hòstia, el 2011 no sé si ens portarà pa, però, però lluitarem perquè així sigui. Eh, Almenys obrirem el forn de tant en tant. Això és. Sònia, avui ja pensaré el programa, eh? Perfecte.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 Porque en estos tiempos y en este barrio luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día en radio sca todos los sábados de 11 a una aunque es posible que habitamos en otro momento en donde esa opción la fleca conmper en radio sca <risa> Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea, levántate y lucha. No voy a luchar por ti. nuevos tiempo salvaje toma tu parte nadie me nada no hay nada sin lucha, ni aire que respirar no eres un juguete no hay cuenta y lucha ya La Fleca presenta en col·laboració amb Ràdio RSK al programa de Mayaya.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 s'ha de recórrer a la violència per tractar d'amagar tot el que eh, va haver-hi eh, en veritat la, a, amb, amb la, durant la revolució i sí que per, este... per intentar amagar els detonants que portaran aquesta violència per intentar amagar les causes i per intentar amagar l'obra constructiva per allò que es va anomenar l'obra constructiva però clar, eh, sí que és veritat que va haver una violència però a veure, allò que els meus alumnes de periodisme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 Diguem van morir tants petits propietaris doncs perquè bona part d'ells eren eh, gent que tenien pisos que demanaven eh, preus abusius per als el seu, seus habitatges preus abusius en comparació amb, amb qualsevol país europeu a Catalunya es pagava al voltant d'un terç del, de la renda de la, que ja voldríem ara eh? eh, un terç dels pisos mentre que a qualsevol país europeu passant, començant per exemple per Àustria o Alemanya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 dedicades al nudisme, doncs les bé, bé la Guàrdia Civil i bé Acció Catòlica destrueixen la rotativa, eh, empresonen els seus, els seus eh, diguem, la seva gent, eh, incauten el seu patrimoni, etc etc. O la gran quantitat d'aquí a Girona, totes les persones que formaven part, que s'estacaven en un sindicat, els ficaven a la presó, pel fet de estar directament al sindicat. O totes les persones que havien fet vaga recentment les acomiadaven de la feina i això no estem parlant d allò que va succeir fa fates o quatre generacions estem parlant de coses que succeeixen eh, dos anys abans que de cop i volta gent que havia estat humiliada que havia estat mh, eh, havia estat feta fora de la seva feina que havia estat empresonada nos doncs té un mauser té un, un mauser i unes quantes bales a les seves mans i que sap perfectament qui li ha causat el creu ja això diguem és una, és una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 no és una feina ben considerada ni és una feina ben pagada és eh? una qüestió d'aquestes doncs clar, eh, què és el que passava amb, amb gent de 17 eh, 16, 17, 18 anys Viu una cultura entre bona part dels sectors de gent que no havia pogut estudiar no pas perquè hagués volgut sinó perquè simplement a veure, quedaven, per, per estudiar calia diners i, i s'excloia totalment a les clares baixes ni tant, a veure, el normal era que malgrat que l'educació era obligatòria fins als 14 anys la major part de, de les famílies obreres els seus fills saben d'estudiar de, de, els 10 11 anys i entraven, eh? a, treballar. entraven a treballar i, i aleshores sentien una gran desafecció i moltes d'aquestes persones diguem, allò directament confrontant se a les seves famílies,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 diguem, eren proclius perquè s'havien barrejat molt amb la bohèmia diguem, literària, bohèmia eh, amb la bohèmia social de l'època que havien tingut sempre una gran simpatia per, per als propis anarquistes eh, eh, doncs, home, eh, hi ha alguns que s'emprenyen no? les primeres actors s'emprenyen bastant lògicament, no? Eh, Supremeixen els, els, els empresaris i els posen en nómina, en servir com a treballadors però cosa curiosa eh, bueno,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 increïblement llargs i perllongats, etc eh, etc. va ser un dels primers estats en proclamar la llei de les vuit hores, les vuit hores a fer -hi. La burguesia catalana va desobeir obertament eh, la llei, és una de les poques vegades en que la burguesia catalana ha desobeït la llei, Uh, i va acomiadar tot aquell que va, fer, va intentar fer servir, uh, diguem, la, diguem va, va fer complir la llei, és a dir, les 8 hores. Va fer allò que se'n diuen vagues al revés, no? allò, els lockouts, tancament de fàbriques i que la gent es morís de gana, per tal d'aquest, és a dir, un desafiament obert a l'estat. Tot i això, uh, diguem, en aquests es va declarar una mena de guerra civil sí, a Barcelona Barcelona de principis dels anys 20, amb més de 500 morts,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 que se'n van derivar estat català, francès Macià, etc. Etcètera, etcètera. Que a més, s'hi van posar colze a colze amb els obrers de la CNT. Eh, no ens obliden, hi ha una anècdota molt, molt entre cometes, divertida, que, eh, a veure, l'explica en García Oliver i podria ser que fos falsa, però tot i això és per semblant. Eh, quan és a l'exil i padisenc, eh, el senyor García Oliver es troba amb Francesc Macià, s'entenen molt bé i això diguem tenem molt bona sintonia i això, això sí que és cert perquè, perquè hi ha altres testimonis de l'altra banda que també ho veuen no? i diuen que està preparant la seva, eh, la seva eh, invasió de Catalunya per Plaig de Molló i li ofereix eh, no us ho perdeu, el, el Ministeri de Guerra del nou estat català amb els anarquistes no és inversemblant, ja abans el mateix Francesc Macià va a Moscou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 per davant, eh, diguem, els mosos d'esquadra, els guàrdies assalt disparen l'exèrcit, es posen molt neguitosos, els disparen de franc tiradors, en molt poc temps gasten la major part de les seves municions a l'exèrcit i finalment es la desbandar. Per tant, el cop d'estat fracassa i, eh, a veure, sempre hi ha aquesta disputa històrica sobre si són, eh, diguem, si és la CNT o si és la Generalitat qui acaba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 A veure, mira, eh, intentar combatre una situació injusta mitjançant la violència és una estupidesa. Primer de tot, és èticament, des del punt de vista personal, és èticament sostenible. Perquè, èticament, eh, no, potser heu de treure un altre objectiu, és... Reprobable. Sí, èticament reprovable. Sí.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 com els nostres milicians de la CNT, gent que, en teoria, que, que no respectaven els oficials, que anaven molt per lliure, que s'organitzaven entre ells, que vull dir, que, que, que, tons, quan, eh? que quan venia un militar d'aquests britànics, eh, jo que sé, el, el tiraven, per dir-ho manera, cap al daltabàs d'un pou, eh, és a dir, gent molt, absolutament... Eh,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 els, eh, els atacs de l'exèrcit alià o de l'exèrcit o de visi alemanya. i, i, i escoltar amb Grècia quin, aquest, tots aquests components, totes aquestes línies d'autogestió revolucionàries es poden trobar a Grècia des, de, des del 2008 fins ara, perquè podem veure violència.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 són veritat, però que a més els estudiants grecs ho han mamat sempre perquè els grecs són molt orgullosos de ser-ho, però d'altra banda també tenim una altra circumstància històrica durant la guerra civil a veure, Grècia, que durant els anys 30 va tenir una dictadura duríssima sota el general Metaxas que després de la guerra mundial que van patir moltíssim, crec que una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 a l'extrari de Barcelona la gent cada vegada cobrava menys tenia sols més minibruïstes la gent cada vegada diguem, eh, havia de eh, tenir pitjors condicions laborals i finalment quan arriba la crisi eh, diguem, eh, bueno, ja és el nova mas eh, en el moment en què L'any 96, Argentina era, era també l'alumne preferit de les fonts monetàries internacionals, igual que en Chicago Boys, perquè van aplicar tot un, un seguit de liberalitzacions, privatitzacions, això significava que la gent s'anava al carrer amb molta facilitat, que la gent perdia la feina, que la gent cada vegada vivia pitjor, etc etc tot i que l'Argentina semblava un paradís neoliberal, i finalment va arribar allò del corralito, que el Corralitos diguem, ara estem viscant una mena de corralito, tècnicament, i això diguem, va acabar col·lapsant,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 a veure, jo sóc de lletres eh? i les mates no és que se'm donaven massa bé però jo eh, sé perfectament sumar, restar, multiplicar, dividir i per tant eh, la solució més lògica davant d'una un, desocupació insuportable és repartir-se la feina a veure, no, no és tolerable que, que, que, a, veure, que a Espanya la, la jornada laboral real sigui de 41 hores mitges eh? malgrat que la legal és de 40 hores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 Fosca, pessimista, mmm, amarga eh, i amb uns lleus tocs d'ironia. Perfecte. I la teva visió del present, diguem-ne futur? La meva visió del present. Sí, la, la meva visió del present. No van repetir cap de les paraules que els diguen? Sí, a sí, sí. No, no, ja. No, sí, sí.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 Primer tot, i això com deia Marx, eh, la, la, la història no es repeteixi, no es pot periodear-se. Però jo podria afegir una altra frase. Els historiols que ens dediquem a la prospectiva eh, ens equivoquem sempre. No hi ha Digem, una bola de vidre. No hi ha una bola de vidre. Jo el que, és, el que sí que crec és que tot aquest moviment de fons que està succeint a, diguem, al nostre país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 una, eh, un procés de llarga durada mm, a veure saber si això eh, anirà més o eh, es quedarà una anècdota això és molt difícil de preveure, dependrà sobretot diguem, de l'ambició de les pròpies de les pròpies persones que, que estan en aquests moments a mi eh, si fos confondre el amb, amb la realitat a mi m'agradaria que fos així perquè en l'actualitat estem vivint un cop d'estat i una dictadura eh, brutal, eh, no hi ha hagut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 maniobres polítiques com va ser el cas a S però moltes altres coses, per tal de des eh, d'unam un cop de gràcia a la CNT i és clauure del joc polític. El control d'un grans mitjans de comunicació, el suport dim dels grans de les grans potències estre eh, de, de, de manera, dels Estats Units que en un context de, de, de guerra freda donc ja ja li interessava mantenir aquest ordre i per tant diguem el, el sacrifici té eh,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 de fet eh, jo crec que l'independentisme respon a aquesta necessitat de fer la ruptura que va quedar pendent amb la dictadura perquè en realitat no s'ha fer ruptura i els eh, diguem bona part i si ara ens desconten el sou, si ara eh, diguem en, en, ens muntan un cop d'estat, si ara ens envien a l'exèrcit als, als aeroports, si ara eh, diguem tenem un govern que és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 Uh, de qui és la culpa qui té la responsabilitat que la gent cada vegada tingui contractes més precaris, visqui pitjor jo soc partidari a buscar culpables i a assenyalar mal uh, obert uh, directament uh, el senyor Botín per posar un exemple que té molts diners per gastar-se'ls en, en uh, l'escoderia Ferrari i aquestes coses que és un ric del cagar que té la major part dels dels seus, uh, diguem, dels seus assessors i dels seus grans directius cobren